Учителя Петър Дънов Ето човекът Избрани беседи Издателство Бяло братство Издателство Роял 77 1997 Чете Мария Кисова Мировата любов Съборна беседа от учителя държана на 19 август 1919 година във Велико Търново. Предмет на моята беседа ще бъде мировата любов. Аз употребявам тази дума в малко по-обширен смисъл, отколкото обикновено се разбира. Можете запитате какво общо има с нас мировата любов. Отговарям. Същността на живота, това е мировата любов. Любовта е, която носи условия за живота. Тя е главният стимул на земята, т.е. идеал, към който всички се стремим. А самият живот пък, за да се изрази в пълнота, подразбира свобода на действия. Той се развива в четири посоки – обществена, политическа, културна и духовна. Това са области на една и съща реалност. Под думата любов, аз не разбирам унази обикновенна любов, която изгасва като въглен във водата. То не е любов. Истинската любов е жив въглен. Този жив въглен той е разбрал смисъла на земния живот. За това именно и древните мъдреци и старите алхимици са се стремили да изучат и са схванали същината на този жив въглен. Уния, които не са запознати със свойствата му, казват, че любовта е изгарела човека. Да, има предмети, които изгарят, но има и такива, които не изгарят. Както има метали, които се окисляват и други, които не се окисляват. Тоест, горят без да изгарят и за това ги наричат благородни метали. Вие може да ми зададете друг въпрос. Какво ни интересува нас някакъв идеал когато се намираме в такива лоши условия на живот. Но аз пък ще ви попитам, можете ли да докажете действително, че условията на живот са лоши? То е само предположение. В живота има толкова лошавини, колкото и добрини. Толкова падания, колкото и ставания. Толкова загуби, колкото и печалби. Едните и другите условия в края на краищата се уравновесяват. Той, което наричаме лоши условия в живота, то е наше субективно схващане, човешко умуване. Хората казват, че човечеството днес боледува. Но аз възразявам. Болестите са анахронизъм, нещо преходно, което зависи от самия човек, защото той има толкова възможност да бъде здрав, колкото и болен. Болестите не са нищо друго, освен опътване, за изправление, защото човек започва да се развива само тогава, когато се противодейства на неговата воля. Той може да се провери винаги в живота. Всички велики хора са страдали, и страданията именно са били стимул за тяхното повдигане. Уния обаче, които не са имали никакви спънки, а напротив са имали удобства, са останали назад. Съвременните хора искат да бъдат богати, но трябва да направят избор, защото има два вида богатство – богатство, с което могат да ги спуснат на дъното на морето и богатство, което ги въздига. Ако се намерите на някой океански параход като Титаник и носите рани с 40 кг. злато, а до вас стои друг някой, който няма такава тежест, кой от двамата има възможност да се спаси? когато параходът почне да потъва. Вие ли, който носите раницата с злато, или онзи, който е без такава? Сами си отговорете. Думата злато аз разбирам в много по-обширен смисъл, отколкото обикновено хората и дават. За мен златото е емблема на знание. Да разбираш уния закони, чрез които можеш да работиш в света, да владееш природните сили, да ги направляваш така, че да бъдат полезни на теб и на другите. Ще рече, знанията, които имаш, да не се окисляват, да не изгарят, а да се запазят и използват за добро. Ще ви представя един окултен разказ. Някога в едно царство всички граждани и гражданки живеели щастливо. Живеели братски и били щастливи, понеже техният цар не бил женен. Гражданите се заинтересували, как и нашия цар да стои сам, да му намерим някоя красива мома, да го оженим, за да имаме наследник в бъдеще, защото другояче нашата държава ще пропадне. Избрали най-красивата мома и венчали младият цар за нея. Тя родила две дъщери, едната толкова красива, че привличала всички с хубостта си, а другата толкова грозна, че всички я отбягвали. Но нещастието било там, че когато от поданниците поглеждала красивата дъщеря, заболявали го очите. Когато пипнела, осъкатявал. Когато срещнела из пътя на разходка, здрав не се връщаво дома. И така осъкатели всички поданници. Като излизала грозната сестра обаче, когато поглеждала, оздравявал и на когато полагала ръка, излекувал се. Вие ще речете, че това е само разказ, че не е действителност. Не е разказ, а самата действителност. Това е сегашният живот. Вашият син, целомъдрен, честен, погледне някоя красива мума. Веднага неговият характер се променя. Умът му потъмнява, ли сърцето му се извръщава, защото красотата стимулира само външната проява на човешкия живот, т.е. чисто физическата му страна. Искате да бъдете красиви, да бъдете богати, да бъдете силни и тъй нататък. Но аз ви питам, кой красив, кой богат, кой силен човек досега не е умрял? Някои ще възразят, с вашите идеи хората гладни ще умрат. Ами вие с вашите няма ли да умрете? Би е желал да видя някой, който не умира в едно или друго направление. Не само умират, но някои погиват. Друг иска да стане добър, за да не страда. Не, колкото си по-добър, толкова повече ще страдаш. В какво се състои тогава разрешението на въпроса, ще попита друг. Само в това, че добрият знае защо живее, знае защо страда и умира, а лошият не знае това. Това е разликата. Не мислете, че смъртта е нещо естествено вреда на самата природа. Било е време, когато човек е бил безсмъртен. И ние можем да не умираме. Но знаете ли в какъв смисъл употребявам да не умираме? В смисъл да не грешим. Човек, който греши, всякога умира. Умираме, защото нашите деди и прадеди са грешили. И ние постоянно грешим, защото носим резултатите на своите минали прегрешения. Това източните народи наричат карма. Или закон на причините и последствията. Тези причини засягат не само отделния човек, но и обществото и цялото човечество в неговата съвкупност. Като ви говоря това, аз имам предвид една велика истина, която можете да проверите всички. Не говоря за теория, а за опит. Учението, което проповядвам, мога да го подложа на жив опит днес хората се запитват ти вярваш ли или не вярваш. В света всички хора вярват. Не съм срещнал човек да не вярва. Само, че има разлика в вярванията. В онова царство, за което ви говорих, че хората са страдали от красивата царска дъщеря, явил се един велик мадрец, който носел една ябълкова семка и им казал Аз ви нося лек, Против вашите нещастия. От тази семка израства дърво, високо 10 метра, дава сочни плодове, които тежат по половин килограм. И всеки, който яде от тях, няма да бъде заразен от погледа на царската дъщеря. Това е дървото на живота. Хората не посяли семката и не дочакали да даде плод, но я взели, един на друг я предавали и казвали – Чувате ли тази семка, ако се посади, израства такова и такова голямо дърво и дава сладки плодове по половин килограм, които лекуват болни? Всички почнали да говорят за семката и все вярвали в целебните свойства на нейните плодове. Най-после изгубили семката и почнали да казват, че това, което се говори за нея, е невярно и глупаво. Може ли да съществува толкова голямо дърво, и да дава такива плодове. Лъжа е. И престанали да вярват. Когато някой от сегашните хора каже, че не вярва, казвам. Приятелю, изгубил си семката. Ти можеш да бъдеш учен, сериозен човек, но нямаш ли в себе си тая семка, любовта, ще бъдеш подложен на хиляди страдания. Няма да се спирам да обяснявам какво нещо е религия. Това вие сами ще си го разрешите, защото сега ви говоря за любовта. Питам, имаме ли ние тая семка? Кой от великите учени в миналия и сегашния век е донесъл тази семка? Някой ще отговорят, че Христос я е донесъл. Къде е? Я да я видим. Исус Христос страдал, възкръснал, но я да видим плода на това страдание и възкресение. Изгубена е семката. Ще продължа разказа. Този същият мадрец се яви втори път в нова царство и казал, «Понеже първия път вие изгубихте семката, сега няма да ви я дам да я предавате от ръка на ръка. Но като намеря най-достойният гражданин, ще му река, «Приятелю, ти имаш хубава градина. Аз ще посъдя семката, а ти ще я поливаш и наглеждаш. И след 5-10 години ще имаш плодове, цар за всички. Вие трябва да посадите тази семка и да се ползвате от нейните плодове. А първият плод на тази семка е любовта, която трябва да цари между всички хора, безразлично от какво верою и от каква народност са те. Те трябва да се издигнат по-високо от дума, обществото и народа си. Любовта трябва да обхване цялото човечество, понеже всички сме негови членове. Човечеството съставлява общ организъм и когато бъде добре немо, ще бъде добре и на народа, и на обществото, и на дома, и на отделния индивид. И обратното. Не искам да засягам никак вашите възгледи. Моето намерение не е това. Говоря принципиално и затова не искам да се бъркам в недъзите – обществени, политически, културни и духовни. То не е моята задача и то не разрешава въпроса. Когато вляза в един дом, в който хората страдат от глад, не трябва да им проповядвам, че Господ ще помисли за тях и да ги оставя с тази мисъл. Няма да им кажа «Вярвайте в Бога, имайте упование в Него». Аз поддържам следния принцип. Да нося на гърба си винаги пълна труба с хляб, тъй като отида в някой дом, където хората са гладни и видя, че се карат, да им кажа: Сложете трапезата и елате да ядем. Тогава ще се възстанови мир и спокойствие в дома. Съвременните хора имат превратно схващане за живота. Те казват, да оправим обществото, света. Идеални работи, но как да възпитате обществото, своите синове и дъщери, политическите мъже, учителите, свещениците, проповедниците? Аз съветвам в синца ви да идете и проучите живота на пчелите. Те ще ви научат как трябва да възпитавате. Когато искат да си създадат царица, те приготвят за нея особена храна. За пчелите работници – друга храна, за търтеите друга. Пчелите умеят да уредят своя живот много по-добре от хората, които само мъдруват. Това не е за упрек, но указание, че ние трябва да проучим по-нашироко природата, която стои пред нас и в която са вложени всички закони и образци за преуспяване. В мировата любов ние ще добием повишение на нашето съзнание. Да чувстваш вибрациите или да слушаш гласа на всички страдащи хора и да им помагаш, то значи да помагаш на себе си, на народа си и на човечеството едновременно. Онзи, о когото се е пробудило и действа това чувство, който се е освободил от всички материални пречки, може да се проектира навсякъде в пространството, и да помага на всеки го. Ще кажете, как е възможно да помогнеш някому, без да го пипнеш? На този въпрос аз задавам друг. Слънцето, което е далеч от нас на 93 милиона мили, пипа ли ни със своите ръце? Не. Само като погледне от такова далечно разстояние, всичко затрептява в природата, започва да расте и да дава плод. Някои казват, да вдигнем ръка и да благословим. Хубаво, но като вдигнете ръка, трябва да дадете нещо, така както Слънцето всеки ден вдига ръце над вас и изпуща енергия, сила върху болни и здрави същества. Ще рече някой, какво ще се занимаваме с Слънцето? Не ви казвам да се занимавате с него, но да го използвате. Ако някой е неразположен духом, да се попече на слънце. Ако е изгубил своята енергия, да се изложи на слънце. Ако е разочарован в своя идеал, ако не му стига умът как да работи, нека излезе на слънце да го понагрее. Някой ще възрази, Господ е който ще помогне. Като говорите за Господа, аз ви питам. Какъв е вашият Господ? Господ е вътре в нас. Когато го почувстваме, когато заговори в нас, ние обикваме всички хора еднакво и сме готови да се пожертваме за тях. Христос, като е казал, няма по-голяма любов от тази да положи някой душата си за приятеля си, искал да каже, да даде необходимите условия на своя приятел да живее. Нашата любов към ближния да не бъде такава, че да го считаме като грешник и да го спасяваме, но да го считаме като брат, приятел и да му дадем всички условия да живее и да се развива. Не мислете, че вие ще начертаете нов път на живота. Не, пътят на живота на всеки едно е начертан и е строго математически определен. Навсеки го е определено какво ще стане с него, как ще живее и как ще се развие животът му. Това е законът на постоянните причини и последствия. В Божествения закон на любовта няма дисхармония. Когато разберем любовта като една такава сила, тя ще се всели в нас – тогава ще бъдем силни да изправим всички обществени недъзи не по механичен начин, но чрез любовта. Когато обществото насочи любовта си към когото и да било, ще измени ума му и ще даде направление на живота Му. Ето защо, когато казваме, че Бог е всесилен, подразбираме съвкупността на цялото битие на всички същества на които мисълта е насочена към нас като творческа сила. Всичко, което у нас е лошо, то не е божествено, то е наше. Ние сме създали съвременния лош, живот и строй. Ако ме попитате, защо Бог е създал така света, ще ви отговоря. Зная, че светът е създаден другоячи, а така, както го виждам, намирам, че е развален от хората. Всички тук, които ме слушате, имате разни възгледи за живота. Не само вие имате свои възгледи, такива имат и млекопитаещите, и птиците, и мравките и растенията. Всички живеят според своето разбиране. Но това още не е самият смисъл на живота. Той е по-богат, по-обширен. В човешката душа се крият способности и сили, които могат да се пробудят при особени условия. Всеки от нас може да направи малък опит. В какво седи този опит? В Следното. Най-първо. Мислете, че във вас са вложени всички условия да станете истински човеци. Ако не можете да използвате тези условия, това не показва, че във вас няма тези възможности. То показва, че не сте намерили и приложили методите. И съвременните учени хора, и философите от хиляди години се стремят да намерят тъкмо тези методи, за да се повдигне човечеството. Ние нямаме и религия, която да внася безсмъртия у човека. Аз казвам, че действително православна религия още не съществува в света. Като казвам това, някои могат да ме питат към коя религия принадлежа. Отговарям. към никоя съвременна куха без съдържание религия. Аз ще ви кажа към коя принадлежа и ще ви определя какво нещо е религия. Най-кратко определение. Религията е връзка между любовта и мъдростта. По-добро определение на религия от това няма. Онзи, който е намерил тази връзка, Любовта да действа в душата му и мъдростта в ума му, той има религия. Той разбира закона и самото безсмъртие. Тази религия ни прави подобни на Бога. Как може да бъде човек подобен на Бога? Да не умира, защото Бог е безсмъртен. И Христос казва, бъдете съвършени, както е Отец ваш съвършен а не може човек да бъде безсмъртен, ако не е съвършен. Ще попита някой, ами защо светиите умряха? Защото понесоха греховете на хората. Когато се освободим от греховете, ние не ще умираме, а ще дойдем в онова положение, което е същината на той учение. Да живеем в любов и мъдрост. Човек, който няма тази любов, не може да бъде религиозен и безсмъртен. Според туй определение, схващайте ме добре, да не умираш, значи да си господар на всички положения в живота, да ти е еднакво радостно и когато страдаш и когато се радваш, да ти е еднакво когато губиш и когато печелиш. Кого ние похваляваме днес в живота? Нали всички уния герои, които са страдали и умрели? На кого издигаме паметници и полагаме венци? На крадците, които са грабили чуждото? На богатите ли, които са натрупали милиони? На философите ли, които са се отличавали със знания? Не, а на уния, които са страдали и са се самопожертвали за човечеството. На тях последното отдава почит и дан. Съвременните хора често обичат да се надхитруват с суфизми по отношение съществуването на Бога и питат, има ли Господ. Аз философски не разрешавам въпроса, а казвам просто, че Господ съществува тъй, както слънцето грее. Представете си, че сте будни все нощно време, а денем, когато слънцето грее, спите. Че вас ви събуждат винаги, когато слънцето залязва. Вие изучавате света все нощно време и след 20 години казвате – няма слънце. Аз възразявам – изменете начина си на живот, спете нощно време и бъдете водни през деня, когато слънцето грее. И ще го видите. Същото е и с богаташите, които са потънали в тежестите си. Не ги осъждам, но посочвам тяхното нещастие. Те се намират в дъното на океана и затова слънчевите лъчи не могат да проникнат до тях. Как могат да се спасят, като оставят златото на дъното на океана? Но има ли горе живот? Много по-прекрасен. Тези милиони могат да бъдат мислите ви, да спечелите богатства и да заемете високо положение или да завладеете света. Освободете се от тези мисли. Я кажете, кой министър управи България? Кой управи Англия? Къде е Стара Гърция? Къде е Рим със своята слава? Не успорвам, че човек трябва да има стремежи, но казвам, че ние вървим в крива посока, криво разбираме живота и че на това криво разбиране вече трябва да поставим кръст. Два мъгръцки скулптори искали да покажат своето изкуство, кой по-добре го разбира. Единият от тях изваял грозд, толкова естествен, че привлякал и самите птици, а другият изработил богиня, толкова красива и метнал отгоре и вуал толкова деликатно, че другият му рекал "Явдигни гни вуала, да я видя по-хубаво!» Този пример показва че оня, който изваял богинята и вуала, е бил по-изкусен. Но питам ви, и тези двама художници не умряха ли? Умряха. Вие можете да разбирате много добре всеки закон. Може да сте философ, държавник и т.н. Той е само изкуството на двамата художници. Сянката на нещата не е същността на живота. Същността на живота е да влезем в хармония с него, а ние още не сме влезли в тази хармония. Аз успорвам на съвременните хора, че те живеят истински живот. Те не живеят такъв, а страдат и се мъчат. Според мен има мъчение, труд и работа. Ние сме още в мъчението, а животът започва с работа. А работата е съзнателният живот. Да разбираш как да си господар на себе си, на ума си и на сърцето си и никой да не може да те подкупи. Да имаш унази велика любов, която въодушевява. И тя не само да те въодушевява, но и да бъде постоянен стимул, както са топлината и светлината, за растителния живот. Съвременните хора аз ги уподобявам, ще ме извините за сравнението, на следното. Един учен, умопобъркан човек бил поставен в една голяма зала на лудницата, в която прекарвали времето си около 50 умопобъркани. Той се занимавал с събиране на сламки и от тях правил копчинки, които през деня пренасял от един ъгъл на друг и на другия ден пак повтарял същото. Хората приличат на този човек и питат защо са нещастни защото трупат сламки. Трябва да дойде онзи благодатен вятър, който да помете всички сламки, а с тях и нещастията. Ние трябва да постъпваме спрямо своите ближни, като онзи светец, който отивал да се разговаря с Бога. И като минавал покрай един богат човек, последният му казал «Кажи на Господа, че ми дотегна това богатство, да го отнеме, за да живее като хората». Много добре, казал мъдрецът, Ще кажа на Бога. Повървял по-нататък и видял един бедняк, който пък му казал. Кажи на Бога, че ми дотегна този живот. Стига съм ходил гол и бос. Да ми даде дрехи и съобщо да измени условията на живота ми. И твоята му обаща ще представя, рекал мъдрецът. Отива при Господа и му разправя за двамата. Господ му рекал. Кажи на богатия да стане недоволен и да започне да роптае против мен и аз ще му отнема всичкото богатство. А на ози бедняк, кажи да бъде доволен от живота и всичко ще му се даде. Връща се мъдрецът и казва на богатия какво му е поръчал Господ. Но богатият възразил. Как мога да направя това? Тогава богатството ти ще остане. Минава край бедняка и му казва поръчаното от Господа но и той му възразил «Как мога да бъда доволен при такива лоши условия?» Тогава мъдрецът му казал «Ще ходиш гол и гол ще бъдеш погребан. Вие казвате, че починалите били при Бога, а отивате на гробищата да им четете молитви и да ги поливате. Могат ли те да бъдат едновременно и на гробищата и при Бога? Онзи, който е горе, трябва да кажа на онези, които са долу. Вие мислите, че сте мъртви. Почнете да благодарите и ще възкръснете. Това, което ви казвам, не го вземайте за упрек, че имам намерение да укорявам когото и да е за неговите вярвания. Излагам само ония лъжливи схващания за живота, които са вмъкнати в нас и които ни тикат в крив път, за да сме в дисхармония с самия живот. Ние искаме да живеем, а при това се готвим за смърт. Онзи, който е намерил закона на мировата любов, на той космическо съзнание, той вече не умира. Може да му забиете гвозда и на ръцете и на краката, може да го разпънете на кръст, може да го положите в гроба. Той е в състояние да оживее пак. Онзи, който не е научил този велик закон на любовта, Неговият камък никога не ще бъде отвален от гроба. Днес хората все това повтарят. Ние сме грешници, грешници. Не искам вече да чувам такова нещо. Той, което аз зная, е, че хората по естество в душата си са добри, а поради заблуждения и воля са лоши. Те търсят щастие и мислят, че по този път, по който вървят, ще го намерят. Няма да го намерят, защото и техните бащи и деди са го търсили все по същия път и не са го намерили. Христос е казал, онези, които чуят гласа на Сина човеческа го, ще оживеят. А що значи Син Человечески? Синът на мъдростта и любовта. Онзи, който е съединил мъдростта с любовта, той е оживял. И вие, когато чуете този глас, ще оживеете, ще възкръснете. Той именно е учил Христос. Ако посадите семката, за която ви говорих, а не само да я приемате и предавате на хората от ръка на ръка, ако я посадите в сърцата си, ще дойде оживяването и възкресението, което толкова чакате. Тогава животът ще влезе в своя естествен божествен път. На всички майки, които ме слушате, мога да дам правило как да имате синове и дъщери, каквито вие искате. У нези девици и момци, които ме слушате, мога да ви кажа смисълът на вашия живот в какво седи. Вие ще се ожените. Женитбата е благословенно дело. Но има три вида женидба. Едната наричаме търговско съдружие. Другата – женитба на господар със слугиня, т.е. мъжът господар, а жената слугиня и обратното. И третата е съчетание, когато мъжът и жената живеят в любов и мъдрост, когато живеят един за друг, когато жената не само няма да каже на своя възлюбен, горчива дума, но даже няма да отправи гневен поглед към него и при най-големи негови погрешки ще излива любов към своя другар. Само при такава женитба в света могат да се родят добри деца, мъдреци, светии, служители на цялото човечество. Ако майката, която е заченала своето дете, е въодушевена от велики идеи за човечеството, тя още в бременно състояние ще предаде на детето си всички качества. Тя е като бог на детето и може да направи от тази кал там каквото иска. Защото излезели ли веднъж от отробата на майката, детето става вече независимо в мислите и чувствата. Ако майката вложи всички свои качества на любов и мъдрост в детето си при деветмесечното бременно състояние, детето ще има към своята майка през целия си живот хубаво разположение и всякога ще бъде готово да се жертва за нея. Когато някой син каже на майка си «Защо си ме родила?», аз разбирам, че майката, когато го е носила, е мислила противни неща или пък баща му е бил в такова състояние. Синовете и дъщерите носят мислите на своите родители. Това е заключението, до което и съвременната наука е дошла. В такава обща беседа, естествено, аз не мога да се спирам по-надълго на въпроса и подробно да развия тези принципи. Трябват училища, в които младежите да се възпитават върху тия велики закони. Как могат да станат добри майки и бащи, а също и строители на бъдещото общество? Има една книга, написана от един българин с много хубаво заглавие – «Строители на съвременна България». Обаче да знаеш как да строиш, то е велико, свято дел. Може би се съмнявате в това, което ви казвам – няма защо да се съмнявате. Вие грешите, като се съмнявате. Изхвърлете съмнението от душата си, защото моето съмнение в вас е съмнение в самия мене. И вашите съмнения в мене са съмнения в самите вас. Аз не се съмнявам в вас. Имам всичката вяра, че от вас в бъдеще могат да станат добри хора. Някои от вас сега се намират още в ранно състояние. Някои още не сте на нивата, но след хиляди години, когато ви срещна, ще има голяма разлика в сравнение с сегашното ви положение. Ще кажете, може ли да се срещнем след толкова години? Разбира се, че ще се срещнем и ще се разберем много по-добре, отколкото днес. Сега вие гледате критически и си казвате, този човек, като се е явил тук да ни говори, има нещо. Може да ни умотае опасна е тази работа, да бъдем на штрек. Имате право. И аз да бях на ваше място, така щях да мисля. Сега, като пътувах от София за насам, седях до едного. Гледам, че си попипва кесията в джоба и в същото време поглеждам мене и другите. И вероятно се питаше, дали не сме от оние хора, които вземат, а не дават. Дали той ще влезе в нашия джоб или ние в неговия. Не съм аз от унези, които бъркат в джобовете. А аз мога да ви оставя вие да бъкате в моя джоб, да вземете каквото можете. Само когато почнем така да мислим, светът ще се оправи. В света трябва да има изобилие. Изобилие в мозъците, изобилие в сърцата. Даром да си отваряме сърцата един на друг. Аз не разглеждам съвременното общество така както вие. Той и така ще си умре. Не му никой не може да помогне при тия мисли. Може, но как? Ако се изменят условията. Ще ви приведа за това един пример. Когато върлуваше испанската болест, първоначалното име на вирусното заболяване грип, и задигна 6 милиона души из целия свят, попитаха ме как да се лекуват. Казах им, че не съм лекар, но според законите, които зная, да пият вряла вода и да ядат топли картофи. И след седмица или 10 дни кризата ще мине. Сега някои ще кажат: Мислиш толкова ли сме глупави, да сме ядели картофи и пиели вода? Не, че сте глупави, но ви казвам един метод на лекуване. Направете опит! Нека кажат всички уния, които са опитали, какви бяха последствията. А лекарите какво правеха? Туреха инжекции и повечето болни заминаха за онзи свят. За 17 дена се поминаха 1700 души в София. И обясняваха а, имаше криза, усложнение и тъй нататък. Казвам, тия хора трябваше да пият вряла вода и да ядат топли картофи. Пиенето на вряла вода също е инжекция, но отвътре, а не отвън. Работата е да се знае къде да се постави. И сега, ако питате как ще се излекува България, казвам ви вряла вода да пие и топли картофи да яде. Като казвам вряла вода, трябва да знаете откъде да черпите водата. От там, дето я пие оселът, защото той избира къде има хубава вода. Ако употребявате вряла вода, тя ще внесе у вас у нези елементи, че 90% от съвременните кризи, които разяжат обществото, ще изчезнат. А врялата вода и топлите картофи това е живот в любов и мъдрост. И тъй, мировата любов ще ни тури във връзка с живота. Да разбираме смисъла на всичко, на всяко цвете, дърво, извор. Планина, дом, човек. Тя ще ни разкрие великата тайна на живота. Да разберем отношенията си един към друг. Когато тя влезе в нас, ще ни направи мощни герои да побеждаваме. И не един опит, но ще направите най-малко 99, и стотният ще сполучи. Той няма да направи изключение. Значи ще трябва да постоянствате. Всичкото е вярно и в живота. Боледува ли човек има ли известни нещастия, определено е математически колко време ще продължават. Понеже всички болести се дължат на известни живи същества, на микроби, чието живот не е в съгласие с онзи на болния. Болестите ще съществуват, докато допускаме тези микроби да съществуват у нас и да оставят там своите излишеци. Ако някой би ме попитал до кога ще има убийства в света, ще му отговоря. Докато има убийци, до ще има кражби? Докато има кръци. Но кръците не са се родили, тя ги е създало лъжливото схващане на живота. Убийците, това са чада на една стара култура. То са лошите идеи, които като влязат в човека, може да го убият. Съвременната наука показва, че човек може да се хипнотизира, може да му се внушат мисли да извърши престъпления. Знаете, че са правени много опити с младежи, които не са поставени при благоприятни условия и се е установило, че техният морал не може да издържи изпита. А мировата любов създава унези благоприятни условия, които премахват всички отрови в обществото. Всяко неразположение, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство, всяко лошо действие се дължи на вибрациите на известни материи, които съществуват у нас и които се проявяват в нашия живот. Следователно, човек, за да бъде добър, за да проявява добри желания и добри мисли, трябва да събира чиста, ефирна материя и да организира своите сили. Грубата материя е като основа за зараждането на престъпления. Идето е казано «Уния, които чуят гласа на сина човеческа го, ще оживеят», значи «Уния, които разберат закона на мъдростта и на любовта». Няма да бъдат подложени на лоши условия. Ако живеете в някоя изба, дето не прониква слънце, естествено там ще има условия да ви хване ревматизъм или охтика, хипохондрия и други болести. Излезте на слънце, защото благоприятните условия са надповърхността на земята. Освободете се от чрезмерна влага и тогава ще внесете нови условия в живота си. Що е влагата у човека? Чрезмерните желания създават влага, а чрезмерните пък крайни мисли произвеждат сухота. Ще рече, и влагата, и сухотата в своите крайни прояви имат лош резултат за живота. Сега, в тази мирова любов, дето съзнанието се е повдигнало, се намират опорни точки за развитието на човека. Ще ви дам един пример. Имате ръка, която често вдигате и свивате пръстите й. Защо едни пръсти са по-големи, а други по-малки? И защо палецът е отдалечен? Когато ръката рече да действа, всички тия пръсти се събират и палецът идва отгоре да им помогне човек хваща рало или каквото и да е друго, урадие и работи. В едно общество, което е създадено, да речем, като ръка, едни могат да бъдат търговци. Малките пръсти, това са търговците. Съвременни, практични хора. Безименните пръсти, това са хората на културата, на науката. Средните пръсти, на правосъдието и политиката. Показалците, Хората на религията и на личния живот. А палецът, това е пръстът на Божествения свят, това е разумното у човека. Всички тия пръсти трябва да се съединят, за да действат. Докато обществото, политиците, културните и духовните хора са разединени, не могат да произведат онзи ефект, който произвежда ръката, когато събере всичките си пръсти на работа. За да съедини човек своята ръка, трябва воля. А когато вложи воля, внесе своите мисли в областите, които току-що споменах, и каже, елате на помощ, всички ще се съберат като пръстите на човешката ръка и ще извършат чудеса. Следователно, велика философия е вложена в ръката. Всеки ден, когато погледнете вашите пръсти, Помислете за вашите отношения, за отношенията на любовта към мъдростта. Палецът представя божественият принцип, който трябва да се употреби за благото на всички хора, на цялото човечество. Показалецът за религията и личния живот, средният пръст, Влага правото и политиката в полза на човечеството, разбира лошавините на живота и създава законите. Безименният пръст влага културата, ако трето материалните облаги. Палецът е готов да се самопожертва и казва на другите пръсти. Ако се съедините вие четиримата, ще ви подкрепя и аз и работата ще бъде свършена. Някои оратори, когато говорят, Вдигат и махат ръце, пък и аз вдигам и махам ръка към вас. Защо? С това казвам навсинца ви да намерите отношенията на любовта към мъдростта, да познаете вашите права и задължения към вашите близки, да намерите и приложите великите принципи на тази божествена наука за благото на обществото, за повдигане на младеща. И така да подобрите икономическите си условия, да има масло, за зарзават, жито, плодове, всичко в изобилие. Ето това означават пръстите на ръката. Ако всички хора знаеха как да свиват пръстите на ръката си, щяха да бъдат в друго положение. Но българинът вдига ръката си в юмрук, ей така, и казва «Мога да ти пукна главата» както англичаните и американците се буксират по носовете. На такъв, който свива юмрук против мене, аз казвам «С тебе мога да върша работа, защото с тебе ще се разберем. Ела при мен! Аз бих желал да имам работа с онзи, който има свити юмруци». Детето, когато се ражда, е с свити юмруци, което показва «Аз ще порасна и ще завладея света». А когато човек умира, Разперва ръце, като да казва «Умирам, не можах нищо да направя. Господи, прости!» Но го... не си знаел как да свиваш пръстите си. Защо и вие страдате? Защото не знаете как да свивате пръстите си. Ама защо е това нещастие в нашия дом? Защо страда България? Контрибуция ще има ли? Ако си държите ръката отворена, ще има контрибуция, но ако си я затворите, няма да има. Ама какво ще бъде нашето положение в бъдеще? Ако знаете да си свивате ръката, ще бъдете свободен, велик народ. Но ако не знаете, ще бъдете роби, както до сега. Може да кажете, че сте свободни, но не сте свободни. Докато не се разбирате, докато си отмъщавате, докато не се обичате и не сте готови да се жертвате един за друг, не сте свободни, нито като индивиди, нито като общество, нито като народ, нито като човечество. Днес аз искам да оставя в вашите умове тази мисъл. Всички българи да почнат най-напред да си свиват пръстите на дясната ръка правилно и като свиват пръстите да знаят какво означава това да концентрират ума си в своята ръка и да казват всичко, каквото може да се включи в тези пръсти, ще го направя. Искам да оставя във вашите умове тази мисъл. Всички българи да започнат да свиват ръцете си, първо дясната ръка, която е на мъдростта, а после и лявата, която е на любовта. Направете една година опит. Проектирайте това в мислите, волята и действията си, и ще видите резултата. Ще кажете, ние не сме толкова глупави. Много глупави работи сте правили. Нима онзи, който седи в бирарията пред чаша бира, нима онзи, който вдигне цигара и запуши, много умни работи върши. Онзи, който чете вестници, новините на които едва в 1% са верни, нима върши умни работи. А това, което ви казвам за ръката, 99% е вярно. Вие и като четете вестници, и като пиете бира, пак свивате пръстите си. Но като ги свивате, кажете – няма да пия, няма да пуша, няма да се гневя, да се отмъщавам на своя приятел. Свиите си ръката и му кажете – благо ще ти говоря. Не е ли това велика философия? Аз ви уча на един велик закон в живота – как да свивате ръка, за да отива всичко на добро. Вложете тази велика мисъл, най-малко опитайте я. Не мислете, че искам да ви излъжа. Направете един малък опит и след година, когато се срещнем отново, ще ми разправите за вашия опит. И то е най лесният опит. Може да ви дам и други опити, но те ще ви костват много. Не искам само да свивате ръката си, но като я свиете, да мислите. Отчаяни сте, искате да се самоубиете или искате да убиете някого. Свиете пръстите и кажете «Не». Малодушни сте. Ще направите същото. Всичката тайна се крие във вашата ръка. Да имате ръце... То значи да имате най-голямото благо на физическия свят. Какво не излиза изпод човешката ръка? Какви хубави звуци излизат с из под ръката на цигуларя, когато хване лъка, и от онзи пианист-виртуоз, когато засвири на пияно? Ако разбирате този закон, да свивате както трябва пръстите си и през всеки пръст да пращате съответстващи струи мисли, ако вложите всичката си сила в тях, те ще имат такова действие, каквото не можете да си представите. Ние пишем с три пръста, но ако вложим в тях всичката сила на нашите мисли, тогава изпод перото ни ще излезе съвсем друго. Това са велики тайни, които са знаели хората преди грехопадението и които сега са забравени. Ще трябва не само да свивате, но и да разтваряте ръце. Разтварянето на ръцете нагоре към пространството какво подразбира? Възприемане на енергия. Като възприемате тази сила, веднага свийте пръстите си и проектирайте тази сила в мислите и желанията си. Така ще дадете силен подтик на живота си. Кажете, от великия склад на природата, дето се крие такава мъдрост и любов, искам моите ръце да бъдат поляризирани, да възприема мъдростта и любовта, да възприема доброто, съединителната връзка, която служи между всички хора на земята. И прегръщането това означава да дадеш нещо от себе си, от своята любов и своята мъдрост. Когато прегърнеш някого братски и проектираш своята любов и своите добри мисли, ти ще внесеш живот в него. Момък, когато прегърне така своята възлюбена, ще й даде въодушевление, живот. Онзи пък, който прегръща като октопода и се усеща духом убит, у него нищо няма и нищо не може да даде. Нашите прегръдки, нашите отворени и свити ръце не са тук така. Те имат свой смисъл, който Бог първоначално е вложил в тях и който съществува и в природата. Ако имам случай да говоря пак върху този предмет, ще продължа беседата си. Сега ще ви оставя с тази мисъл. Вие, които ме слушате, да се научите и да научите вашите близки да свиват ръцете си и да прегръщат с любов и мъдрост. Само така ще се поправят хората, домовете, обществото политически, културно и духовно. Трябва да се откажете от миналото и да започнете ози разумен живот, за който ви говорих и който се възвестява сега в света. Който от сега нататък не се съобразява с този велик закон, за него няма на земята условия да живее. За хората, които не искат да се съобразяват с него, законите на природата казват, че трябва да си заминат от земята. Ако вие сега не вярвате в това, което говоря, проверете и след 10 години ще кажете, верни ли са моите думи или не. Велик закон се налага сега на цялото човечество. Велико съзнание се пробужда в света, нещо, което никога не е ставало. Той е кипежът на всички човешки души, които искат свобода. И тази свобода се търси не от единици, а от цялото човечество, от всеки дом, от всеки индивид, от всяка култура и религия. Той е божествен кипеш, който повдига цялото човечество. И религиозните хора не само, че не трябва да спъват неговото течение, но ще трябва да му дадат път, защото инак ще ги прегази. Той течение носи такива блага, каквито светът досега не е виждал, но и такива страдания – за уния, които ще му се противопоставят, каквито те не са виждали. Земята ще се разтърси така, защото хората ще познаят, че в света има нещо друго, което те до сега не са усещали. И природата има край на търпение. Да не мислите, че бъдещето на света ще върви по същия начин, както досега? Кажете с Богом на вашето минало. Някои ще кажат: а, Аз съм спечелил много пари и оставям 2000 лева, за да ме погребат. Съжалявам, че оставяте пари, за да ви погребат. Ще оставя пари на обществото за благотворителни цели. Съжалявам, че оставяте пари с завещание, без да направите приживе нещо. Каквото ще направите, направете го, докато живеете. Като умрете, онова, което остава, не е ваше и нямате никакво право да завещавате. Като умрете, хората ще правят симота и парите, които сте оставили, каквото си искат. Ето с такива нелепи мисли живеете и умирате и се питате отгоре, защо са всичките тия нещастия. Завещайте в умовете и сърцата на вашите близки любов и мъдрост. Те са ценните. Във вашите сърца и във вашите глави се крият ценни неща. Знаете ли колко струват те? Милиарди! Знаете ли колко милиона години е отишло за тяхното развитие? Знаете ли колко милиона разумни същества са работили върху ума ви? Не разбирате какви богатства се крият в мозъка. Той живее и след като тялото умре и изгние. Тъй го виждам. Аз виждам хора, които живеят и по друг начин. Вие ще попитате, как може човек да живее, когато умре. Живеете, да речем, като водолази и се попитате, може ли да се живее при други условия. Но като излезете на повърхността на водата и снемете вашия костюм, водолазен, вече живеете като другите хора. И ние сега живеем като водолази, обаче като излезем на повърхността, ще заживеем по другояч. Има хиляди възможности по които може да се живее, и онзи, който туря прегради на живота, не разбира основните закони на човешката душа и дух. Ако човек само сега се раждаше и умираше, ако пръв път съществуваше, той би бил жалко същество. Човекът, когато виждате пред вас, съществува от милиони години. Бог е работил милиони години върху Неговата душа и върху Неговия дух. Душата – това е Неговата дъщеря. Духът – това е Неговият син на Бога. Към тях трябва да се отнасяме с дълбока почет и благоговение. Той е новото божествено учение на този свят, което се възвестява и което ще влее нов живот в съвременното общество.